Namo tase bhagavato arhato samma sambudase. Namo tase bhagavato arhato samma sambudase. Namo tase bhagavato arhato samma sambudase. Iti piso bhagava arah samma sambudho charana sampanno sugato. Loka vidu anutarva purisa sarati sata deva budho bhagava Ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vedidambo vivohi Ti supatipannno bhagavato savaka sangho ujupati panna bhagavato savaka sango nyayupati bhagavato savaka sango samichi bhagavato sa no bhagavato savaka sango yaditam chattave purisayugani artha purisapugala esh bhagavato savaka sango aahunaiyo bahunaiyo Anjali karanio anuttarang puňyak lokasa Ti evaň bundaň sarantaňnaň dhammaň saňngaň ca vikavu Bhyam vā chambitattam wa nahe sati ti Karaniyyam yantang padamma visameche sako uju che suju che svachalo natimani santu sako che apak che apaki cho che salahu santindrio che pako che apangabo kulesu ananugindo achakundang samachave kinchi yenyavinyu pare Supinova chemino hontu samde satta bhavantu supitatta napti cipa nabhutatti tavara va va anavasesa digha va ye mahanta va majma rasaka nakatula ditta va ye va ditta dure vasanti avidure bhūta vaḥ sambhuvē śīva samdeṣa tattva bāvan na paro param nīkumbhēte na atimanyete katanti nam kamci vyāro sana pati ghasanyā na anya manya sadukaṁ niciye māta yatā niyamputta mayusa Evampi sababute sumana sam dháváye a Metancha sabbalokas min manasam dháváye a parimanang Udang adhoa asam badam averang masapatan sayanova yavata sa etam satim adittei brahmam etam viharam idam ahum diktin cha anupangama silava dasane sampanno kame sumineya gethan nahi jatu gamase yang <coughs> <coughs> Začneme s druhou Brahmovou hárou, která se nazývá Jak? Karuna. Karuna. Karuna. Což překládáme do češtiny jak? Soucit. Já první vysvětlím, Metódu, hm, abyste mohli začít hm, hned teď ráno meditovat na eh, soucit. Eh, z jakého důvodu? Hned času zbývá málo a chci, abyste vyzkoušeli hm, a zažili všechny hm, tyto hály, sice Není čas na to, abyste se do nich hluboce prohloubili. Můj úmysl je bych nechat ve vás vyvstat zájem o tuto praxi. Tato praxe vlastně schrnuje pozitivní pocity, které, jestliže se naučíme, používat v každodenním životě a jsou na to míněny, hm? pak postupem času by jsme na základě toho, že naše myšlení, jak už jsem se zmínil, je dominováno právě cítením, na základě toho bychom eh, mohli měli, jestliže budeme pečlivě praktikovat, získat eh, rovnováhu hm? i ve svém myšlení, které, která je vlastně základ zdravého postoje v životě. A jestliže tento zdravý postoj, zdravý úmysl k sobě samým a k druhým máme, hm? pak Ať děláme cokoliv, můžeme to dělat celkem bez velkých problémů. Neb máme k sobě i k druhým pozitivní postoj. Jestliže k sobě i k druhým pozitivní postoj nemáme, jakákoliv situace nás může zamotat a dostat do různých citových omáček, o kterých ne, teď nebudu v povídat, ale které jistě, hm? aspoň některé z nich, když už ne gulášovou, tak určitě aspoň koprovku nebo rajskou jste jistě zažili. Hm? Těchto eh, citových omáček je mnoho a všechny hm? jsou právě ty překážky. K vyrovnanosti vědomí, která je, který je vlastně základ z buddhistické perspektivy, základ hlubší praxe. Pokud nevyřešíme své osobní problémy, otevření k hlubšímu pochopení budova učení, se stává eh, velice těžké a prakticky nemožné. Eh, dle učení eh, například sutra Alankara, učení Asangi, právě to dvě první brahmaviháry, čili Meta a Karuna, je, schrnuje správný názor na sebe a na svět a odstraňuje zkroucený názor na sebe a na svět. Už jsem se zmínil o tom, že v písm v rozprávách budhovích budhových Nenásilí a láska, a hlavně tedy nenásilí, což je soucit, je, ať děláme cokoliv, ať meditujeme sama ta vypasana, nebo ať provozujeme jakou, jakoukoliv dokonalost, dávání, moralitu, trpělivost, úsilí a veškeré cnosti s nimi spojené. Vše, co děláme, pokud nemáme správný názor, nebude mít požadovaný dopad. To znamená, rovnoměrnost pocitu a rovnoměrnost vědomí. Jestliže naše motivace je láska a soucit, pak, ať děláme cokoliv, budeme to dělat dobře. A to je pravda o všem, ale obzvláště o meditaci. Jestliže naše meditace je motivovaná tímto pocitem lásky a soucitu, povede bez pochyby k moudrosti a hlubšímu pochopení nás samých světa, Druhá skupina Brahma Vihar, tedy podle učení například Asangi, je na to, aby v nás odstranila, jestliže soucit, láska a soucit je odstranění nesprávného názoru, radost a rovnoměrnost, Pocitu je k tomu, aby z nás odstranila nebo omezila chtíč, neboli držení se hm? pocitu. Lpění na pocitech, což je základ chtíče. Je třeba si uvědomit, dle buddhistického učení, držení se pocitu, lpění na pocitech je právě to, co je zodpovědné za náš současný samsárický stav, tedy stav vědomí v poutech utrpení. Tento stav vědomí v poutech utrpení z hlediska buistické teorie, pak vede nezbytně k dalšímu utrpení. Pokud důvody utrpení existují, utrpení nikdy nemůže přestat. A hlavní důvod utrpení je současné lpění na pocitech. Jež vede k čemu? Jež vede k nesprávnému pochopení situace. Nesprávné pochopení situace vede k nesprávné činnosti. A nesprávná činnost vede k dalšímu utrpení. ať věříme či nevěříme v kontinuitu života po smrti. Kontinuita života je založená v buddhistické filozofie na kontinuitě vědomí. Jakého vědomí? Vědomí, které vyvstává a zaniká v každém momentě na základě příčin a důvodu. Pokud tyto příčiny existují, vědomí, vázané na svět, má nezbytně kontinuitu. Teď v v buddhistickém pochopení meta, tedy láska, je první vznešený pocit. Proč? Protože je to právě základ pro všechny ostatní pozitivní pocity. Jestliže vidíme... Hm? Všechny bytosti jakožto jednu hodinu. Automaticky máme i pozitivní přístup ke všem věcem, které nás konfrontují. Otevíráme se též pro pravdu utrpení, která dle buddhistické filozofie je pravdou všeho, co je přechodné. Tuto pravdu jak si Budha nevymyslel, jak je obzvláště zdůrazňováno v buddhistické filozofii. Tato pravda vždy tady byla s námi bytostmi, ať je Budha mezi námi, který ji vysvětluje, nebo není Budha mezi námi, který ji vysvětluje. Vždy, kde je přechodnost Jevu, tam je utrpení. tedy i v těch nejhlubších situacích blaha pro toho, kdo praktikuje ducha přítomnost a uvědomění, existuje utopení. Tedy z tohoto hlubšího vhledu, z perspektivy tohoto hlubšího vhledu, Buda i učí v některých rozpravách, že vše, vlastně co cítíme ve světě, je utrpení. Některý buddhistický učitelé tedy tvrdí, že Vlastně utrpení je objektivní stav všeho soucna. V severním buddhismu, o tom nemáme moc času o tom mluvit, ale v severním buddhismu pohled na věci je trochu jiný, z hlediska cesty bodhisattva, utrpení, tak jako všechny jevy ve světě, a utrpení je též jen jev ve světě. Buda učil jen proto, aby bytosti odvedl od mylného pojmu Hledání trvajícího štěstí tam, kde žádné trvající štěstí být nemůže. Ale není objektivní stav věcí ve světě. Objektivní stav věcí ve světě a pravda z hlediska pochopení satů může být jen jedna a to je prázdnota všech jevů stav nestálosti, který právě je utrpení, může existovat jen na základě prázdnoty všech jevů. Prázdnota zde znamená nemožnost trvajícího bytí. Svět, který a sebe tak, jak je chápeme. Chápeme vždy jen jako procesy. Hm? Procesy znamená, že vše, co v těchto procesech existuje, je proces změny. Pro ti, kteří meditují hled, hm? tento proces změny vidí v momentálním vznikání a zanikání všech jevů v každém momentě. Jestliže je pokrok v meditaci vhledu, meditující už nevidí žádné vznikání, vidí jen zanikání všech jevů. Pak poznává hloubku hm? utopení nestálosti ve světě. a odvrací se od utrpení nestálosti. Hledá, objeví a spline s tím, co je nad nestálostí všech jevů. A to se právě v buddhismu nazývá nirvána. Nirvana znamená stav prostý všech tíčů a stav úplné rovnoměrnosti, nepřerušené rovnoměrnosti pocitu. bezprostředně pozná to, že důvody utrpení dále nejsou a tím pádem není žádný důvod k pokračování utrpení po smrti. neb vidí jasně právě vstup do nirvány v buddhistickém pochopení, je dhamma titiňána, neb jasně vidí stav věcí ve světě, může transcendovat tento stav. A stav věcí ve světě je právě přechodnost všech jevů. Z hlediska perspektivy Bodhisattvu, jejichž cesta je založená tedy cesta k je založena na velkém soucitu. V tomto pojetí Pravda existuje jen jedna, a to je pravda prázdnoty. Buda sám v rozprávách tvrdí, že pravda je jen jedna. Nemůžou být čtyři pravdy nebo dvě pravdy. Hm? A tato pravda je pravda prázdnoty. Tedy v tomto pojetí i nestálost jevu učil za účelem odvést bytosti od prevráceného názoru na stálost, stálost bytostí a stálost věcí. Utrpení Buda pouze učil, aby odvedl bytosti od nesprávného názoru stáleho štěstí v rámci nestálosti všech jevů ve světě. A učení nejáství Buda pouze učil, aby na základě tohoto pomíleného názoru, stálosti a štěstí, odvedl bytosti od pomíleného názoru já. Ovšem, to, co je předpokladem, Právě pochopení nestálosti a stálosti, pochopení štěstí a utrpení, pochopení já a nejá, to je právě fenomén prázdnoty. Který je předpokladem všeho toho, co poznáváme, jak ve světě, tak i mimo svět. Proto Pochopení cesta neznamená odorácení se od něčeho, ale pochopení jedné pravdy, což je pravda prázdnoty. Na čem? Závisí toto pochopení pravdy prázdnoty právě na velkém soucitu, a na čem záleží pochopení velkého soucitu. Právě na velké lásce. A jak začíná velká láska v pojetí, nemáme moc času, aby. Ale... V vysvětlení různých učitelů hm? severního buddhismu existuje mnoho, mnoho způsobů, jak vyvstat bodičitu. Hm? Bodičita schrnuje veškého praxi bodhisatu. Vlastně praxe bodhisatů, jež usilují o Budhovo probuzení, to znamená probuzení neoddělitelné od všech bytostí. Aby eh, vstala Bodyčita, existují různá vysvětlení. Hmm? u nágar Džuny, u... Asangi u Devi a tak dále. Nejjednodušší snad bude vysvětlení Asangi, které je víceméně standardní a každý je s ním obeznámen, který studuje severní buddhismus. Začíná na základě meta. meditující, a což je též v metasuta, kterou jsme se učili, meditující vidí všechny bytosti a kontempluje všechny bytosti jako své matky v minulých životech. Z toho vystává pocit vděčnosti. Z pocitu vděčnosti vystává pocit velkého soucitu. A z pocitu velkého soucitu vystává právě bodičita prání a motivaci k probuzení společně se všemi bytostmi, ne, nikdy ne od nich v oddělení. Čili učení severního buddhismu klade obzvláště důraz na neduální, hm? čili objektivní přirozenost, probuzení. Hm? Kvůli čemu právě Kvůli objektivní hm, přirozenosti nirvány. Jelikož nirvánu nikdo nevytvoří, není služená, není vytvořena. A jelikož jak samsára, tak nirvána závisí na stavu vědomí. Třeba pochopit, že toto vědomí, jež nebylo zrozené a jež nemůže, co není zrozené, nemůže zaniknout, Je přirozené vědomí všech bytostí. I ve Vinae a v písmech rozpra v komentářích je psáno, že když Budha došel k probuzení, kontemploval všechny bytosti jakožto lotus, lotusy hm, různých druhů, ponorené do bahna, některé už pupínky, které se Otvírají nad bahno některé ještě pupínky plně vnořené do bahna a tak to právě viděl bytosti a svět To znamená, že tento stav vědomí nad utrpení je vlastní všem bytostem a neoddělitelný od vědomí samotného. tedy otevření hm, pro velký soucit, který je základ hm, praxe všech bodhisatů, je právě eh, velká láska. Teď eh, v V různých traktátech a učení různých učitelů vlastně vyvstávání pocitu, což není ve Vysudimagga, ale je to obzvláště zdůrazňováno například v Nagarjunovi, v Asangovi, v Shantidevovi, aby jsme pochopili sílu soucitu a důležitosti síly soucitu. Třeba kontemplovat bytosti ve stavu utrpení. v rozprávách budových utrpení je vysvětlováno hlavně v osmi aspektech. Hm? Ale v budistické literatuře, obzvláště v severním buddhismu pak tyto v aby darma samu samučaje a tak dále. Těchto osm aspektů je pak rozváděno dál na mnoho, mnoho desítky, ba stovky různých jiných aspektů, které objasňují detailně stav vědomí vázaného na utrpení. Co necháme detailní vysvětlení? Osm hlavních aspektů, ti, kteří se zabývají buddhismem, už asi znají, hm? jsou aspekty, kromě toho posledního, jsou aspekty, které všichni z nás jistě poznali nebo poznávají. Hm? Což je narození, nemoci, stárnutí, smrt. Společnost těch, kterých se chceme stranit, kterých se nám nelíbí. Oddělení od těch, kteří jsou nám drazí, frustrace z toho, že věci nejdou tak, jak si přejeme, a toto jsou. Dle buddhistického vysvětlení toto je relativní utrpení. Utrpení v nejvyšším smyslu v, nejvěd... v první pravdě budismu vždy pochopení buddhismu předpokládá pochopení konvenční pravdy a nejvyšší pravdy. V té nejvyšší pravdě pět agregátů existence založených na lpění. Není nic jiného než utrpení. Proč bych nemohl? <laughs> to bych určitě mohl. To je agregát tělesnosti, dá se to nazvat trůpa, hm? agregát pocitu, védana, agregát vnímání, saňa, agregát eh, eh, formací vůle, což je samskára, a agregát vědomí, hm? tedy agregát světského vědomí, které je neoddělitelné od předešlých agregátů. A formace vůle jsou, to je nějaký moment v mysli, kdy... <laughs> formace vůle jsou všechny faktory vědomí. Hm? Protože vědomí pracuje a hýbe se na základě vůle. Neexistuje vědomí Světské bez vůle. Tedy z vůle pochází světské vědomí. A díky vůle vůli vědomí dále pracuje. Vůle je karma. Co znamená karma? Karma je současná vůle spojená s minulou vůlí. Současná vůle existuje na základě minulé vůle. Pokud by nebyla minulá vůle, nebude existovat současná vůle. Hm? Je to jasný? Čili striktně řečeno, i pocity a vnímání jsou faktory vůle, ale kvůli jejím, jejich důležitosti Buda je zahradil jako eh, separátní agregáty. Ale teď už máme čas, už dávno jsme čas na rozpravy, jsme přetáhli, tak budeme pokračovat. Zase po snídaní a vysvětlím krátce metodu. Začátek metody na rozdíl od meta, je, že vzpomínáte si na zkušenosti vlastního utrpení. Ne, ne vlastního utrpení. Vzpomínáte si, to se též učí, když jsou učitelé, který tak učí, začátek vzpomínat si na zkušenosti vlastního utrpení, ale ve Visuddhimagga, kterou zde hlavně používám k vysvětlení meditace na Brahmaviáry. Právě v soucitu začíná s vzpomínkou na osobu, kterou jsme viděli očividně trpící v procesu umírání nebo což je nejlepší, jestli jste viděli, byli v přítomnosti člověka, který umírá, Neb. nebo nemocného, nebo starce, který se těžkostí pohybuje, je třeba se vybavit tyto scény ve vědomí. a jasně pochopit, že stejné fenomény nás neminou. A jsou předurčené všemu, co se narodí, hm? sabbe bůta, vše, co vystane, bez výjimky se stane v jisté míře. součástí tohoto proudu, který vede stárnutí, nemoce, umírání. A pak metoda je naprosto jednoduchá. Pak si vybavíte několik osob, zase pět, které jsou vám blízké. A vybavíte si je s práním nechť tyto osoby jsou prosté utrpení. Tedy karuna neboli soucit je kontemplace stavu utrpení všech bytostí na rozdíl od lásky kde meditující kontempluje štěstí neboli potenciál štěstí ve všech bytostech. Pak zase bytosti neutrální, pak bytosti, které nám Utrpení nebo nám vůbec jako bytostem. Hm? Těch zlosinů v historii je mnoho, který přizpůsobili mnoho utrpení. Druhý, ty si můžete vybavit, pokud nemáte ještě už nepřítele. <tějí> jistě si vzpomenete na různé osobnosti, které přizpůsobili utrpení druhým, těch je dost. A pak zase stejný proces 12 hm? objektů v deseti směrech. Prání oproti meta je prání jen jedno, co so a nech tato osoba nebo nech tyto byt, všechny bytosti, jsou prosté utrpení. To je v kostce praxe soucitu. Takže vynecháváme vlastní osobu proti té první? Ne, ta vlastní osoba je už integrovaná díky praxi meta. Chápeš, že všechny bytosti jsou jedna rodina? Hm? Je to tak? Aspoň by to mělo <laughs> být. Proto začínáš meta, hm? kde chápeš, že všechny bytosti jsou jedna rodina. Hm? Kdybychom třeba zkoušení od, kdybychom chtěli zkoušet odděleně tu praxi soucitu, můžeme si přestat na za začátku pár minut věnovat metá sami k sobě a pak přijít k té trpící bytosti. Můžeš, můžeš samozřejmě. A ty osoby rozdělené na ty tři části, ty můžou být ty samé jako z metá meditace, tam můžou být můžou, učitelé, rodina, můžou, můžou to, je... O to lepš, líp to poplyne všechno, he? ale můžeš je občas měnit, tam by si neměl dojem, že se jedná jen o tyto osoby, že se jedná o všechny. He? Dobrý, no tak e, máme ještě nějaký čas, tak uděláme první experiment, další mluvení, až bude čas během dne, jestli to nedokončíme dnes, tak pak zítra, pak jestli budeme mít víc času, tak různé příběhy, které ilustrují, jak... E, Praxe lásky a praxe soucitu jsou nerozlučně spojené, tak Buda sám praktikoval ve svých nesčetných minulých životech. Vždy se intencí rozvíjet svou lásku a soucit ke všem bytostem.